Іду, не оглядаюся, чую, як вони потішаються, викрикують, регочують, сперечаються, поки не заходжу за ріг сусіднього будинку, на душі одразу стає легше. Повернувшись додому, я довго думаю над тим, що могло би трапитися зі мною, якби я повів себе по-іншому. Без сумніву, вони мене просто безжалісно віддубасили, і, можливо, я потрапив би до лікарні, чи наступного дня прийшов на роботу з добрячим синяком, а завтра я аж ніяк не можу проігнорувати день, мушу провести відкриту лекцію. Хіба я маю право витрачатися на придурків, вступати з ними в дискусії чи бійки? Мене чекають ідеї, та необхідна для них внутрішня рівновага, заради чого я відмовився від усього». Хіба я маю право легковажити. Ти, мабуть, і не підозрювала, що твій приїзд у Київ отримати літературну премію для поетів я, негідник, так і не читав твоїх віршів, хоча твоя збірка завжди лежить на моєму столі, завершиться початком, завершиться початком, гарно сказано, нашого роману. Це справді зі сфери помислів божих. Дві маленькі монади, які проживали в різних куточках України, жили різними інтересами, спілкувалися з різними людьми, читали різні книги і, відповідно, мали різні погляди на речі, раптом від таємничого поштовху линуть одне до одного. Чим не любовний роман? Якби не Юра, я ніколи б тебе не зустрів. Пригадую, він сказав, Ходімо в будинок учених, там моєму приятелеві вручають нагороду. Виявилося, що не тільки його приятелеві вручали нагороду. І це прекрасно. Я побачу тебе. Ти не повіриш, усе це дійство, зрештою, і теперішню поезію я ніколи не сприймав серйозно. Сидів у третьому ряді зали і кепкував з молодих поетів, серед яких була й ти. Я реготав з натужних голосів юнаків, які, почервонівши від напруги, вигукували, верещали в мікрофон свої страшні метафори, як кров і сперма текли спинами сумирних жінок, як язик поета, наче спис пронизував нещасні тіла, а потім з динаміків до нас із Юрою, який від моїх коментарів мали «не впав зі стільця», Долітало блювотіння днів, сифіліс очей, метастази, пам'яті, п'явки почуттів та інша анатомія та зоологія. А потім юний поет, поголений Підкотовського, раптом упав із мікрофоном і почав битися, ніби в конвульсіях, викручувався на сцені і вигукував «це така розплата». Пригадую, як після цього дійства нас затягнув у свою майстерню на лютеранський миршовий сорокарічний художник, що виявився приятелем далекого приятеля Юри. Наскільки я тоді зрозумів, цей маляр поклав був на тебе око, бо не відходив ні на крок. Як же так вийшло, що я його обскакав? Мені й настільки смішно це згадувати, Особливо, коли бідолаха намагався підсісти поруч тебе, але його постійно відволікали. Стас, де в тебе виделки? Художник підскакував, метушився, грюкаючи дверцятами в допотопних шафках-сервантиках епохи Сталіна, порпаючись у шухлядах, а я тим часом сів поруч із тобою. Стас, де в тебе чарки? Ти сміялася мені очима. Стас нервово зиркав на нас, на його чолі виступили краплинки поту. Він і далі метушився, догоджаючи своїм гостям. «Пригадуєш, як було тісно?» Ми сиділи в притул. я мусив злегка розвернутися, аби ти могла вільно брати келих зі столика, над яким скупчилося біля десяти душ. «Твоє коліно торкалося моєї ноги». Поруч тебе я тріпотів, ніби листочок на вітрі. Як назло до мене вчепився чорний кіт художника. Він зирив з-під столу сумними очима, мабуть, просив ковбаси. Я кинув йому шматок, потім другий. Художник запротестував, що закуски мало...